Allah long... Alhamdulillahi rabbil alameen Wassalatu wassalam ala khayth alkih muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmeen Rav ishtahli sadarii wassilii anuli Vahhnu nukhda tamilisani Yafkahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka hr alim wa hakeem Assalatu wassalam ala khayth alkih muhammadin wa ala alihi wa sallamu Innaka salavati salam ala niko kusani kibinanika Muhammad sallallahu wa sallam Amin ya Allah Maneke učasbe, učasbe, učasbe, učasbe, učasbe, učasbe, učasbe, učasbe, u Daklja koštuju bičajno dakle u ovom vaktu ili periodu čekanja Bajruna Mazev i kanjanja Bajruna Mazev između sabaha. A to viemo onim što je 10 5 minuta. Pa se počinje u Da ke Allahovo za koji uzvišeni Allahu dželle šanu kaže: "Feiza qur'il Kur'an fastebi ulahu ansidu la I kada se Kur'an uči vi ga pažljivo slušajte vi ga s poštovanjem slušajte, لَعَلَبْمْ تُرْحَمُونَ zato što je s Kur'anem Zato što Kur'an moli Allahođadašanu mu za vas. I to je prva vrijednost ove Allahove knjige, da dakle ono što Allah Allahođadašanu mu objavio, da onaj ko se druži s Kur'anom, Allahu i govoru, pa kada ga uči, ne samo što slijedi ono, jer osnova je kažu slijedi, već sve ono što proči iz Kur'ana, ima za to, to poseb u namre. I kako to Boži Fosanik a.s.s. pojašnjala u hadisima, da svaki onaj insan koji pruči jedan harf iz Kur'ana imate za to deset dobrih djela. Dakle, uprisate mu se deset seba, a zatim kaže Rasul a.s. Ja ne kažem da je elif la mim, harf, ne kažem da je elif la miem harf, već kažem da je elif harf la miem harf i je harf. Ako je kaže samo ovu jednu krakticu, jer ova tri harfa iz Kur'ana kaže ne kažem da je to jedan harf za, da zato do, dolazi deset selaba. Već je elif harf, ilam je harf, imim je harf. I za sve to dolazi po deset selaba. Dakle, kada čovjek iz, izgovori ovu najkraću riječ ili jednu najkraću riječ u Kur'ani kalimu, ima zato 30 dobrih dijela koje učinio. Zato nije teško živjeti u Islamu kao musliman, onaj koji se Allahom džadršanom uvijek, konstantno, permanentno, da te u zastupce stalno približava Allaha. Čovjek kada, često kada čuje Kur'anski ajed, koji ima boljeći učano, kaže se je ljubila bismillah, oma halak su džinne, wal in siglar ya'budun, i ja džinne, ja nisam ljudi džinne stvorio, ni zbog čega drugog, osim da mi robuju, osim da me obožavaju, odnosno osim da mi se pokoravaju, illa li abudun. I Čovjek odmah pomisi kako ću ja biti stalno u ibadetu, i kako taj ibadet Kako ta ibadet da ne prekida? A gdje su dunjalučke obaveze i gdje je sve ono što je na dunjalu treba uradi, treba zaradi, treba obrazovat se, treba porodicu, podilet, tako dalje, tako dalje. Međutim, to je fahmur hati, pogrešno shvatanje razumijevani razumijevanje islama. Zašto? Zato što je Allah zova ibadet od drevi propisao vrijeme i <laughs> I kaže, to vrijeme izdvojim da mi robuješ. A tvoj posao koji je halal, ve hala nije samo tvoj dakle tvoje dobrovoljno djelo već postaje fars i obaveza zato što ti je taj posao nužan da bi na dunjaluku preživjeo da bi na dunjaluku da te porodicu izhranio i taj i posao odma postaje ibadet on postaje šta on postaje ibadet jer čovjek radi za, da bi zaradio za sebe za svoju porodicu u tome i vada I to svaki dan dnevno ponavlja koliko. Pa su to teški poslovi često. I čovjek kada pogleda, kada hoće malo dunjalučkog dobra i hajira, da stekne za sebe, onda je spreman da svaki dan ustane, da svaki dan radi, da zapne kad mu je fešku, i kad mu je mučno, i kad mu se spava. Pa često i kad ga nešto boli, kaže to je, od toga ja zarađujem, privređujem da sebi svoju porodicu. I onda ih sam kaže, eto, i spreman sam da radim, od sada se potpiše pa do tamo dodu duboku starost, odnosno do pezije, da ću radit, da bi sticao za svoju porodicu. Allah je ti odmah taj posao računa ibadetom. Pa tvoja familija ili tvoj brak i ono što od hajra činiš u svojoj porodicu. Sve je to i ibadet. Pa kaže čovjek vjednice da sedne, da jede, ispomene Allah je, ali malne ne zaboravi onoga koga je stvorio i onoga dakle, koji mu je taj rizk dao da ga spomene uzvišeno Makar sa riječima bismillah, makar toliko, naj, ta najujma Allaha, dakle, najkraća forma, kada čovjek nešto počinje da radi pa spomena Allaha Čudrašanu, sreti se gospodara svih svjetova i to mu postoji bar. A svako jako čin sanjez. Jede i muslimani, keafin, onaj koji pravi svog Boga od, od kamena pa misli da mu je to Bog i obožava ga i onaj koji veliča jednog istinskog prava gospodara i stvorite svih svjetova, I vidite odmah to što je učinio poslije gvarje. Pa kaže, kada čovjek legne da spava, a mora se odmoriti, kaže, pa spomena Laha Džadašanu mu i zna da je on onaj pivu je dušu da ujudahnu, i zna da je taj njegov san najslišnji smrti. Dakle, da čovjek se ugasi od dunjalu. Jer tada prestaje sve ono dunjalu I to je žele, ambicije, snovi, problemi, brige. Čovjek legne da spava i kaže, godim sanj salosen. I kako se to može nazvati? Kaže, mala smrt. Mala smrt kada se duše uzdignu. I Bože, poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta kaže? Kaže resul sallallahu anči li obita da do gospodaru ako ovu moju dušu zadržiš taj ne vratiš noćas ovom tijelu dunja učkom. Oprosti, a to je vratiš u putje. Ako je vratiš u čvrstine na haku u putje na istini, i taj san posle ibadete. I onda samo treba ono malo što je Allah propisao, fanzovati čovjek izvrši da bude konstantno 24 sata ibadeta ali postoje zabrane. Ono što je Allah strogo zabranio je Isan ne smije da napravi prekšaj ili da istupi iz Ili da pređe tu crvenu liniju harama. I zato kada čovjek se drži ovom halalu sve to što živimo i badimo. I ne može čovjek da kaže eh to je mogu. Jer Allah dželešao kada je stvorio svoje robove, propisao je za njih ono što im je lako. Lajka lifullahna salil darusaha. Allah nikada nije prekogubio mogućnosti. Dakle Allah nikad nije opteretio nijednog insana pre onoga što više od onoga što on može podnijeti. Allah sve što je propisao je ono koliko i sam može podnijeti. Pa kaže pa pored ti propis onda je dao posebne propise. Da dakle, kada Allah je propisao šta ono što insan određenim situacijama ne može podnijet kao insan u normalnim situacijama pa je propisao namaz putnika. Pa je Allah Želješan propisao bolesniku. Kad može, ako ne može postati, ne može postati. Allah Želješan je podigao od njega obveznost postati. Pa ako je propisao zekratu i metku, ako čovjek nema, ako čovjek dođe u težku situaciju, nije dužan da zekat, Ako nema određeni iznos novca kod sebe, pa je sve to određeno, pa ako čovjek Da dakle, kada ko smo putuje onda će strajati namaz. Ako je čovjek u ratu onda će strajati namaz. Algemeč ostavi. Jo da Allah dželle šanu, je obudio, ti ho kako će da živiš. A ne onda da oprene sa na drugu stranu, kažeš <tri> sve ovo što ima na djelu, ja sam to stvorio. Ne kaže čovjek, ja ne meni je to Allah dao. Ne želi da opravda nekako da nekako nema dužnosti između njega i Allaha dželle šanu. Da nema neki obaveza. Pa kaže Isam, ja to sam imali 10 vrsti ustvario. Sve što je na dunia mnogo, stvari o porodici, a, stvari o decu, stvari o imetu, zdravlje, stvari o sebi, i to sve neko drugi odredio, onaj koji je apsolutni vladar i gospodar. I onda čovjek sad ne i pogleda u sebe koliko je zaista zahvalan ili ne zapala A Ako je on date prste stvari ako se nešto s timu radi ko onaj koji je mogao da prestane da ti uzme ili mogao da ti podredi kako on gospodar zna da odredi pa ti daje da nođeš eri periode zdravlja, patigovska ti jedan odrediti. Pa ti, pa ti daje da period periodi, pa ti to uska. Pa ti tama uživanja na dunjalu, pa ti to uzme. Pa ti daje dan vremenom vrijeme rahatu i sigurnost, pa zatim dođe vrijeme straha i nesigurnosti. Ko to određuje? Ako si sam gospodar svoje sudbine, Ako si sam, onaj koji određuje sve, onda ti si van ovih Božih zakona kropisa. Vjerni kaže gospodaru, mi smo na dnju alkohol koliko ti odrediš. Koristimo ono što nam ti daš. Zahvalni smo ti na onome što nam daš, a saburamo i pleličamo te i kada nam nešto uskratiš. Pa Gospodaru, kada daješ, neka je hvala, ti si blagosloven, ti si onaj koji je absolutni Gospodar, a kada uskraćuješ, nekad to bude sa mudrošću, pa da od toga mi nema dajmo štete bez da bude u tome hajiv za nas. I nikad i ne znam šta je haj za njega, osim Allahvađu da šalmu. Pa čovjek kaže Gospodaru, daj mi samo šta je hajiv za mene. Me. A kad činimo i valite, šta dobijamo sada tim? Zato što nekako bi trebala ova ova priča između nas danas, odnosno ovog mu barek dana, da bude Slobodnija. možda je ljudi očekuju da se priča o kurbanu, o kurbanu se stalno priča. Bože poslanik sallallahu alajhi wa kaže ne može na ovaj mubarek dan učiniti čovjek bolje dobro djelo od plaćanja kurbana. To je najbolje dobro djelo u ovom najpolećem danu godine. Jer kurban bajram je najodabrani dan u jednoj godini. I kaže Bože poslanik sallallahu alajhi wa sallam to je najbolje dobro djelo koje sam može učiniti. Zašto kupeš kurban? Zašto kukuješ kurban? A da mi se približio Allahu dželle Karabaju, karribu znači približiti se nečemu. I onda podnosiš žrtvo Allahu Džadašanumu da posvjedočiš tvoje robovanje njemu, pokoravaju njegovim zakonima i da želiš da se približiš blizini njegove milosti. E, kurban je to, to je kurban. Kurba je blizina. Rodminska vezak ili onaj koji ti je rođelak zove se kari, Zato što je bliz, blizak tebi, blizu tebe. E, zato i kurban raču. Dakle, sve što učiniš, Imaš na, umu, imaš na umu da stekneš Allahovo žadršanu zadovoljstvo. Ili okreneš se druge strane, pa staneš pa jedan dan u godini, dođeš da posjetiš žanju, da zajaritiš Allahovo kuću i da jedan kut u godinu hladneš na srčtu, a onda 360 i koliko od četiri ili 365 dana nema Allaha, neozudina. Niti u mislima, niti tu djelima. Zase to može računati zahvalnost? jer nemoji poznati islamski učenjaka imam Nekaym, a Džavzi Rahmatullahi Alehi, brate Ukrajini se pogledaju sada i znaju da ti u toku dana udahneš i oko 24-25 hiljada puta, udahneš i izahneš i znaju da si dužan Allahu, da zahvališ na svaki itd. Udisaj iz Nisa. Zato što je Allahu skladio da tako živiš na dunjalu. I to je blagodati, Allahu je blagodati, kako, kako on kaže u Buhani Kerimu, kada biste mi Allahove, Allahove blagodati nabrajali, ne biste ih mogli prebrojati. Ne biste ih mogli doći do kaja. Koliko vam je Allah dao, a gdje onda šukri zahvala na tome? Pa kaže Boži poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Kada čovjek potijeg u taj vode i kaže Alhamdulillah, hvala Allahomu na tome, zahvalim na tome, kaže Allah je zadovolan sa tim. Kada čovjek pojele zaloga i leba, pa kaže Alhamdulillah, zahvala je Allahođeru zašanu, Allah je zadovolen sa, sa tim svojim robom i tim njegovim vovzdukom i ne traži više od njega. Osim da kaže čovjek Alhamdulillah. Fa'la Allahođeru. To je Allahova milost prema nama, a onda pogledajmo mi našu zahvalnost prema njemu. Kada činimo dobra djela, šta dobijamo s tim dobrim djelima? Ha. Ono, počeli smo prijat' posla. Kaže, ja hoću da zaradim i hoću to i to, to i to doraditi. Dakle, hoćeš sebi da malo proširiš mogućnosti. Ako ne radiš i ne zaradiš, nećeš imati te mogućnosti. E onda hoćeš da zaradiš i da imaš te mogućnosti. Hoćeš da kupiš, da olakšaš sebi život, da lagodnije živiš i onda šta kaže, šta kaže Boži poslanih salose miri? Kako nam to istan objašnjava šta mi dobijamo sa tim dobrim dijelima? Prva stvar koju dobijamo sa dobrim dijelima jeste da će Allah učiniti, da nas ljudi respektuju i vole. Dakle, da imamo respekt od strane stvorenja Allahovih. Kaže Allah, Allah bila, inna ladin amanu, wa amilu sarihati, se ječ'alu lahom urahmanu Oni koji budu vjerovali, zaista oni koji budu vjerovali i dobre djelo činili, Allah će ih učiniti vole nim na dunjavu. Allah će učiniti vole nim na dunjavu. Kaže Bože poslanik Muhammed sallallahu oh, ali, da Allah dželal kada zavo svoga roba pozove meleka Džebraila. A melek Džebrail je najodabrani melek kod Allaha dželal šanuhu svim svin Pa kaže Allah pozove meleka Džebraila kaže zaista Allah da te kaže mu da Allah to jest on gospodasi svih svjetova voli toga roba. Pa kaže, naredi Jabrail, da ga zavoli Jabrail. Pa Jabrail, alaihi salam, zavoli po naređenju Allah'a Čudhašanuhu. Po naredi Allah'a Čudhašanuhu, a zatim pozove stanonike nebesa i kaže, zaista Allah voli toga i toga roba, volite ga i vi, pa ga zavole stanovnici, nebesa, summa yuda lahul kubulu fil arbi. A zatim Allah spusti da ljudi ga prihvate na dnevnu. Summa yuda lahul kubulu fil arbi a zatim da ljudi prihvataju na dunjavnuku. Allah dakle kaže zaista, oni koji budu vjerovali, dobra djela činili, Allah će činiti voljeni. Boži poslanik pa se kaže da Allah želi šanuka da zavoli svoga roba, pozove Džabraila, pa ga zavoli Džabraila, naredno budu ga voliti, pa pozove stanovnike nebesa, a zatim se njegova dakle pri, pristup k tom čovjeku, odnosno prihvatanju strane ljudi, bude sa dunjavnuka. Mohamed ibn Vasir, Ra'hnatullaha <wabarak> rekao je, kad je hadis, rekao je اذا اكبر ال قلب اكبر ال الله Allah, الله بك لبن مؤمنين Kada čovjek okrene svoje srce Allahu, Allah pokrene srce vjernika, ramah ton Šta to znači? Prvo ćeš biti prihvatjen u malo svoje povoljice. Da dakle, tu će problem. Ako rešiš problem i pokoriš se Allahu Đalršanu i tražiš njegovog zadovoljstva i razliju, a rešiš problemi sa dunjavukom, Rješice problemi, rješice se problemi prvo u tvojoj porodici. Prvo u tvojoj porodici. Ono gdje ti je najbitnije da se riješe problemi. Pose pose to prvo stava, jer kada Allah odredi, kada Allah junshan mu odredi da će prihvatiti ljudi, šta će ti Allah dat zbog tvoje dobre djela. Kaže Allah junshan uz tvoje dobri djela će ti dati ispravno dobro potomski postolonsko, ono što su što su ljudi najčešće u situaciji da izhube na ovom sebi. <tose> okrene se svome vladu, okrene se svojoj djeci i kaže sine, ja ovo sve zbog tebe radim. Ovo što zarađujem, ovo što se mučim, ja hoću tebi, hoću tebi da ostavim, ja ovu svu muku mučim radi tebe. Želeći da ti ima se udovolji svome vladu ili želeći na taj način da stekne njegovu naklonost. I da mu kaže veličinu svoje ljubavi prema njemu. Međutim, to je pogrešna metoda. Prva stara ko bi pričali o djeci jedan, to je posebna tema. Prva stvar jeste da ti budeš dobar. To jest ova pokojnost Allah bih rešava. I onda će ti Allah zbog toga dati, pa će tvoje srce biti raha na dunjavu. Jer volit će ljudi. Allah će da pa će te ljudi prihvatati, respektovati. Najprve će da te tvoja bolica Najprije da tu smiriš srce. I zato Bozhi poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selle kaže al-waladu thamaratu al-qalb, da ima mojbina tu, Dijete je plod srca. I ono čini je ana često plaševi, često škrtim i često tužni. Zašto? Zato što je plod srca. I on znaš da se det, da sa se sadete to poznaje. Soverujemo se voi, ja nosim se potama svoj vreme se boji da ima dovoljno da će ima dovoljno svoje vreme se boji da ga neka šteta ne potrefi da se ne razvodi tako da tako da hoćemo da imobezbedimo sigurnost budućnost rahatvu pokorimo Allahu prilika zašto zato što naj, jedan od najiličanstvenih primera u tom slučaju jeste govor koji Allah takre uh, ili doge jakri Allah spomeni Kur'an Karim samusa alajkum hidrom duro alejsalam Dakle, dva najljada branja Allahova roba koji su krenuli i kada je Musa krenuo da mudrost i veličinu znanja ovog čovjeka, tj. Hidra Aleyhi Salam, ako i kaže Musavu, Allahovom poslaniku, ja zaista znam onoliko ili ja imam od Allahovog znanja ono što mi je Allah dao, kao igla koja bih se spustila u more, a zatim iza. Bude izvađena i ono što ponese na sebi. Koliko igla ponese od vode mora. E kaže, toko je moje znanje, nastavno onoga Al, što Allah dželle šane uzda odnosito je ta moja mudrost a zaista je bila velika i čudna mudra mudrost izanje znači Allah da ho hidru alejhi salam i jedan od događaja jeste kada su došli do jednog mjesta do jednog grada samo je Musa uspio tri slučaja da, da bude, u tri slučaja da bude sa hidrom alejhi salam odmakao se toga da dakle, to je bio razok i odustao je i kada je došao kada je došao do tog grada koji je bio nepravedan, silnički, zalimski, kada je bio, zalimsk, je bio zalimski grad, kaže Musa i Hildr, umorni su tražili da li ovi ljudi napoji i hrane, kao putnike, pa pas oni odbili. Je su bili nepravedni, bili zalimni, nisu imali respektanih tirama prema nikom i ničemu i nisu znali ko su ova dva čovjeka. Kaže Musa leh samo onako plahovi, sede malo ljubiti. Dakle, sede, čudeć se kako ovi ljudi obstaju, egzistiraju na Dunja Alupu. Kako ja Allah Jalešanum, on trpi takve nepravede, zanime, a kaže ovako, ni malo niti rahmeta, milosti ni kod njih, niti bilo čega što vrijedi, imaj. A, i, a Hidra, alaih izla, Musadi poče zidati na zid. Da prezida na veliki zid. I Musa se čudi tom i kaže, oh Hidra, što to radiš? Ovi ljudi su nepravedi. Ako hoćeš da im naplatiš to, pa da pare i da kupimo nešto, Dakle, da preživimo, da se prehranimo. I jedan mu kaže, e, ovo rastanak je rastanak između međutama. Ali prije nego što se rastanemo, kazat ću ti mudrosti svega onoga što si vidio dok se je družio sa mnom. Kaže, ovaj, ovaj zid se nalazi na imetku ili njivi, dva siročeta i djetima. Pod ovim zidom je bogatstvo i vlado. Da je ovaj to, ovi silnici bi oteli to oni vjetima. U zemljeni. Kako bi odradio? oca, je timi, nejači. I zato je sam posebnu bažnju posvećuje nejatima A posebno među nejakima je timima. Je timima. Zato ima neko koji je nejak, ali je pametan, zna. Pa vodi načuna o sebi. Ja onaj koji, koji je slab, koji je nejak, nezaštićen i muštačan je srće pomoći. I kaže, ovaj, kaže, ovaj sin se nalazi, dakle, na ime jedkudi je njima njim dvaje tima. Pod ovim zidom je bogatstvo. Da je ovaj zid pao, ovi silnici bi otredli onim timima i uzeli ono što je njihov. Kako bi i A kaže, ali Allah hoće da oni odrastu i da se snagom opašu i da uzmu ono što im pripada. Zbog čega to Allah hoće? Zbog čega Allah štiti ove time u ovom zato što su je timi, ili ima nešto što je odranije. I kaže Allah Sun'a i Kerimu وَكَنَ أَبُوهُمَ صَالِحَنُ Njihov otac je bio dobar čovjek. A, zbog čega to? وَكَنَ أَبُوهُمَ صَالِحَنُ Njihov babo je bio dobar čovjek. Zbog dobroj baba, Allah čuva njegove etine. O gospodar. Nečuva ih insa koji je slav, sam po sebi, koji nekad je izgleda plaho dobar, nekad znali, da pogriješi, koji je nekada jak, a zatim opet slapi neja. nejak, čuva onaj koji negriješi, čuva ih onaj kog ne obuzima dvijemešni sam, čuva onaj koji je najmoćniji, savršeniji, svevišnji gospodar. I kaže Allah Čadršanu mu od kana, abu umma salihan, njihov babo je bio dobar čovjek. Zbog dobrog baba kažu mu Fesiri, oni koji tumače Kur'an, ne odnosi se na njihovog biološkog baba, dakle onog otca koji ih je rodio, kaže ni kažu njihov sedmi det je bio dobar čovjek. Njihov sedmi det je bio dobar čovjek. Pa zbog sedmog deda i hatara smet sedmog deda i njegovog dobra Allah čuva njegovog sedmog koljena. I to ono što su u našem narodu spominje često sedmog koljena. To ono što se spominje sedmog koleno. Pa kada neko čini dobro, kaže on je dobar, poprivaće mu i djeca i vruća, sedmom koljeno će vidjeti hajra njega. I tako od djednika. I kad kažu on je loš čovjek, sedmom koljeno će vidjeti šara njega. Kaže Allah djelašan u jednom hadiskuci, inni ida utitu raditu, wa ida raditu baraktu, wa inne barakatina tasulina sabija min rade. kada Allah djelašanu, kada mi se ljudi pokoravaju, Ia san zaddu volen. A kada san zaddu volen kaja Allah jalla shanuhu Ia basi faam svoim Kada san zaddu volen Ia basi faam svoim baraketom. Wa inna barakati min al-warji. A moj barakati jesti si sedmo kolme. Sedmo I kaja Allah jalla shanuhu Wa inni ida usihtu badibtu Wa inna badibtu la'antu Wa inna la'nati latasili l-asadi Kaže, a ja kada mi se ljudi ne pokoravaju, srdim se, ljutim se. Allah ne kaže, a se ljutim, kažnjavam. Kaže, Allah, a se ljutim, ja proklinjem. Stvorite, a moj profesor će stići se jednog ove. Zbog čega? Zato što će Allah učiniti da ih nas lijede oni loši. I onda se to proteže. I kada pogledaš nekad, Pa kažeš bio sam u nekom halu, teškom, teškoj situaciji, bilo ovako i onako, pa sam bio zaluto i stvijemo, pa Božja milost da se sretim svog gospodara, da mu se vratim. On tu ta milost, sačim si je zaradio, ne možda, ne možda nađeš sačim si je zaradio, a možda je zaradio tvoj otac ili, ili praed, oni koji su bili iskreni, pa Allah Đalešanuhu, zbog njegove dove, koji je ukučivao Allahu Đalešanuhu, Allah uputi moj potomstvo, uputi moj evljan, Sačuvaj Allah mu čuvat u dovu i na sedmog korema. I na sedmog korema. Dakle, post, pored svega onoga što nam se dešavalo, eto je Božja milost. Brate, kada si dobar, garantuješ uspjeh svoga reala. Tvojim dobrom, ne tvojim paramom. Ostaviš mu mnogo novca, on propade zbog tog novca. Dakle, ostavi, ostaviš mu mnogo, taj novac ili taj kapital ga uništi. Uništi, pa posebno ako je promiješan s haramom. Posebno ako je promiješan s haramom. S ovo da prijište vamo. Ajmo prijište. Prijište vamo. Prijište da mogu ljudi da, da, da uđući vamo. Posebno ako je taj kapital pomiješan sa haramom, sa tužim hakkom, onda znaju da si ti sebe direktno propasti to tog je vrata. Zašto? Zato što Boži pustanik Muhammed s.a.v. kaže wow. Kullu džesedi nebeda mina suhad ter naru awla bihi Svako tijelo koje bude odgojeno, izrađeno od harama, svaki organizam koji bude, dakle od harama hranja najpričije džahennemskoj vakti. <laughs> Hoćemo uspeh djeca i vlada, budimo dobri. Hoćemo uspeh, hranimo ih halalom. Hoćemo njihov uspeh i njihov dobrotu. Hoćemo da su na selametu, kako su naši stari govorili, hoćemo da su na selametu, a selamet nije mnogo novca, mnogo para. Videli smo da nije. Zašto? I ubedili smo se da nije. Zato što često mnogo para uništije dati. Pa kada roditel se ostavi, ono propadne sad. Hoćemo selamet deteta, rekli smo mi da smo mu uzor, mi na srštu. Hoćemo selamet, hranimo ih halalom. Dakle, čuvajmo ih haram. Hoćemo selamet, djece, činimo stalno do u zadnji stano dovu, Kao što su ona dužna činiti dovu za nas, kada odemo s ovog I prije nego što odemo. Kada naučimo naše dijete da klanja namaz i da Allahu padne na srđu, kako je, Allah naučio, kako je Allah naučio i podučio taj namaz za sobavi? I koja je posljednja doba? Na svakom namazu, na posljednjem onom sedenju, te šehudu, posljednja doba je rabbi ksvili volimo ali tajje. Volimo minin i ovaj kumorica. Allahu mojo, prosti meni i prosti meni. I svi vjernicima, kada oni pustili nas Ti ga podučiš da podučiš, da podučiš Allah zada štanu ga obaveže da stavno čini dobu za te. Dakle, u tome se lame djece, a zatim na četvrtoj mjestu dolazi, ha, traži, pokušaj da mu pomogneš da se obrazuje. I ovo ovaj je razlog da je djeca budu uspešni djusku. Ako si dobar, šta ćeš dobiti na dunjaluku još od toga? Reklo smo, Allah će te učiniti voljeni među ljudima, pa će ga nakvušnu upuk, smiraj u tojoj populici. Reklo smo da će Allah popravit tvoju djecu, tvoj evljad. Garancija Allaha da će da Zato kaže Sa'id ibn Musayjad, poznat islamski učenjak, kaže svom sinu. Pazi, okrene si i kaže sinu. Sine, ja klanjam namaz. Klanjam namaz predužnosti kuklosti ma'ana da Allahu upada na srčtu. Kaže, klanjam namaz i u svom namazu i hoću da završim namaz. I certim se u namazu tebe. Kaže, otac, sinu, razgovor. Kaže, sine, ja pred Allahom stanem i učim od Kur'ane, mislim da sam dovolj učio i hoću na srtu da padnem i hoću da završim namaz a zatim se setim u namazu tebe pa produžim svoj namaz kod Allaha rad tebe. Zašto? Čudna priča čudan govor ovog poznatog islamskog učenjaka prvih generacija kaže nadajući, će, nadajući se da će Allah ovo moje dobro začuvat kod tebe. Da ovo što ja činim Allah će to prenijet na tebe. Ne zbog toga. Kaže omar ibn al-tul-aziz, poznat islam skričenja i četvrti pravedni halifa. Kaže, ko bude dobar, ko bude iskren rop, Allah će sačuvati njegov evlat, njegovu djecu i djecu njegove djece. Odmah ide dalje. A zbog jednog dobro čovjeka. Dakle, zbog njegovog dobra Allah će sačuvati njegovu djecu i djecu dobre djece, njegove djece. Kaže, Poznamo je islamskih učenja na imun bin Mehran, rahmetullahi alayh, zbog jednog dobrogo čovjeka, Allah će sačuvati njegovu djecu, njegovu unučrad, parunučrad, Allah će sačuvati sela i gradova kod tog Pa ne da će oni biti salamen samo za svoju povodnicu, nego za sve one koji su njegove blizine bit će salamen. Za sve one koji su u kontakt ili dodijen To je veličina vjere. Nije teško biti musliman, već je neophodno da bi se spasili da budemo dobri. Da budemo dobri. Šta je, treći, šta, šta je treća stvar koju nam Allah žadašanu mu žada garantuje kada Kada dođu iskušenja, kada dođe muka zbog tog, tog dobra koje se učinio, Allah bi da izaz. Dati Allah izaz. Dođu iskušenje nevinovne, da, da dođu iskušenja odinjavno. Pa Allah spomenuo tu ona tri mladića koji su pali Da Dakle, Allah s.a.m. govore o tome, onak tri mladiće koji su se zarobili ili koji su išu u jednu pečini, onda je njena hvala za tvoj lahini. Izlaz. I šta se desilo? Desilo se to da oni nemaju koga dozvat, pozvat, niti čim ko i kažu hajda molimo Allaha našim dobrim djelima. Kada dođe bez izlazno kaže nema više pomoći, nikako ne možete se odozove, Niko ne možete pomogni, ima onaj koji može sve. To je Allah s.a.m. I zato kada si vjernik, znaš da imaš onoga i oslanjaš se na onoga koji je sve moćan. I kaže, kaže odna je svaki od njih Allaha dobrim dijelima. Poznati hadisku se stalno citira. Pa je prvi zamolio Allaha Čadršanu, ili jedan od njih je zamolio Allaha Čadršanu sa dobrim dijelom, sa dobrim dijelom poslušnosti prema roditeljima. Koliko, koliko je bio u intatu pokovornosti roditeljima? Pa Allah omerio s tijelom ali nije bilo dobro Pa je drugi spomenuo kako je bio ovo fi ili od onih koji su čuvali hak ljudi, emanet, koliko je bio od poverenja. Pa kada je neki čovjek radio kod njega i otišao, nije to naplatio, on je čulo ono što je trebao da mu dao. A vada je trebao da mu dao jednu ovcu. Pa ovaj čovjek nije ga bilo mnogo, mnogo dugo godina, pa kad se ratio, sretio se, trebalo ono mi kaže, ovaj čovjek mi platio, kaže, daj On kaže, pogledaj ovo stadovaca između ove dvije, u ovoj dolini između ova dva brda, sve je to tvoje. On kaže, nemoj si izigravat sa mnom, boj sa Allah, ja sam uhtačan, a ti si bogat i kaže nebo Allahi. To je ono što se teba tada uzmeš, pa se ta ovca da te jagnila i umnožila, da je to stado tvoje. Pa kaže, gospodaru, ako sam ja to učinio radi tebe, ovakšnaj Ako si iskreno Allah, Žešan, učinjen, nemoj, da Allah čini nemoj, da se boji da on to neće biti. I da on to ne zna. Ili da zaboravi, insan ti zaboravi često. Žena ti često zaboravi, koja je stalno s tebe. Pa kaže Boži, posadnji sala 7, da će žene biti najviše iskušane sad ti. Zbog čega? Zato što će često negirati ovo dnešno koje se čini. Ko ne zaborave? Allah čini. Ovaj I ovaj treći je zamolio Allah čini zato što je bio čestih. Kada je poželeo neku djevojku da ima, koja je bila fitna za njega, izazov, Pa kada je dosta kriza i kada je on mogao da joj da novac koji ona traži od njegovog sloviio da mu se da kao žena čovjeka a ona je rekla boj se Allaha to je haram na taj način učinimo mene taj novac treba da te ti si došao u situaciju da me zloupotrebiš i kaže kako ćemo se оправdat Žeša na suđenjem danu? i onda je on odustao od toga i rekao uzmi sve to daj ti rado lato ako sam to ovo gospodara da učinio ako sam to radi tebe učinio kaže olakšaj nam i onda se stijena skrajenula Dakle ima stena, svako od nas ima neki veliki kamen koji se neko malo manji pa se čovjek, da na pameti, pa dođe veliki kamen, pa dođe veliki udar. Pa čovjek preživi to i opet se na pameti. I svako od nas ima te prepreke na putu koje ne može sam da pređe. Ali kada socran Allah džellehu će nam pokazati pa Gospoda da rad tebe, radi tebe sam to radi. Tebe sam se setio, rad tebe sam sada modijelio. Radi tebe sam ovaj kurta. Žrtkovao, radi tebe namaz čini, u ime tebe sam pospio, radi tebe ime tebe sam hajj obavio, onda gospodan svoju milost i rahmat molim. Draga brati, dan kada čovjek, i zaista je ovih primjera, dakle je berekat u vremenu, Allah da berekat vremen spo zbog toga. Allah da berekat u ime jedku. Kako kaže Boži poslanic, Muhammad s.a.v. da Allah jale šal mu kaže, ja idim adam, teferakli ibadati, amlao sadre kame, wa suddu fakir. O čoveče, nađi vremena, kažalo ćešam. O čoveče, o Allahu pobedi. Dakle Već Allah poziva svogproba. O sine Ademo, nađi vremena, odvoji vrijeme da mi robuješ i ispunič tu tvoja prsa zadovoljstvom. Pluća, prsa ova će učiniti rahat i sačuvati. Wa ila ako to ne učiniš, la malaytu yaki shugulan wa la asdu faqra, ispunič tvoje ruke poslom i neka te sačuvaci siromaštva. I neću da se čuvat siromaštva. Već je vrijeme nastupilo od haljanja Bajra namaza. Ovo je dan kada ljudi zaista trebali Allah na shanghu da spominju posebno na svoj način. Vite ovaj tekbir koji sučio posle sabah namaza. da te posle svakog farza i namazi se ukrasi sa učenjem tekbira, odnosno zikra ovaj dan kada se rođina obilje kada ljudi pređu preko onih svojih ana ili ne se za nervijom kako što je italijevo učinio na punjavku jer da kada se ljudi obilje kada se rođina obilje kada se prijete da vidio kada komšija obilje tako dalje kada se mnoge stvari dešavaju zbog čega zato što čovjek kaže eto to je allah tako učinio ja ću mnoge stvari zbog toga da učinim pa čak i ono kada, ne, kada nas nešto muči u ovim prsima, onda čovjek i to preko toga preče i to je veličina ovog mubarek dana bajrama kaže kada je Abdullah ibn Mubarak poznat islamski učenjak jedan dan, odnosno noć arefata, a jučer je, juče je bio dan arefata, i kada je ovaj islamski učenjak Abdullah ibn Mubarak došao kod sufijana teorija drugog poznatog islamskog učenjaka, koji je mnogo plako te noći, molit će Allahov oprost, bi poznati poznat učenjak, umjet mu svedoći da je bio dobar. A plako je pred Allahom, jer je što nam ga pita, Znaš li ko je ne među ovim ljudima koji su stali ovdje pred Allahom žadršanom? Subhanala kako pitanje. Otko znao? To su milijoni ljudi. Znaš li ko je ne gori? Kada bi neko nas ovdje pitao, ušao i kaže znaš ne gori. Šta bi rekli? Nekog pot... razmislio onome što ga ne voli. Nešto smeta. Neko kaže ja mislim da on ne gori. To što smeta. On no, ne gori kod Allah Nekako mi imamo svoje parametre. A on pita islamskog učenjaka na anefatu. Nikon nikog ne zna. Stotine nacija došlo. Različni mjesta. Svi u vjeri islamu. Mola Allaha za okroz. Kaže, brate, znaš i ko je ne gori? Kaže, ne onaj čovjek među ovim ljudima koji misli da mu Allah neće prostiti. Allah. Ko je ne gori? Onaj koji, ovdje, onaj koji misli da mu Allah neće prostiti. I među nama ode. Ne gori onaj koji misli da Allah neće prostiti. Zašto? to što Allah mnogo prašta. Zato što Allah svoju milost toliko šale u izobilju, kaže Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu anhu vartahu poznati yeah. ashab Božih poslanika Muhammeda <coughs> s.a.w. Abdullah ibn Mas'ud, a za njega je Muhammed rekao što vam priča ibn Mas'ud, zarujte mu. On ne priča dakle, ono što nije hak i istina. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, ljudi će na sudnjem danu ostati zbunjeni Ljudi na sudnjem danu će vidjeti toliku Allahovu milost da to nikad nisu mogli ne zamisliti. E znate ovo kad pričamo o Allahovoj milosti? Pa kažemo Allah je milostiviji od majke prema, nje, prema njenom djetetu. Kako majke prema svom malom evladu djetetu bude milostiva, Allah je još 99 puta umnožena ta milost, milostiviji. Pa kažeš, eto ja mogu to da zamislim. A kaže mi me sud vallahi, vidjet ćete koliko Allah prašta na sudnjem danu da ćete ostati zbunjeni koliko Allah prašta. I zato je to rekao Sufjan etheuri, najgoli među ljudima koji stanu na arefa pred Allahom želješanu, gdje se Allah ponosi pred melekima, da će prošli svojim robovima i ponosi se njima, koji su mu došli, kaže najgoli onaj koji se da Allah neće prostiti. Ja ibn Adem, kaže Allah Ja ibn Adem, inneke ma da'auteni, orajauteni, la gafrtu leke ala makane minke vala ubari. O čovječe. Kako je Allah pozivao sako kod nas, tad i sad i do sudnjega dana. O čovječe, dok me budeš dozivao i molio i oprostražio, sve ću ti oprosto meni. Ali te o čovjek da kaže, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha ila illa I dolazi, la ilaha illa lalama kumudu. I dolazi Božja mjegost. Ako nismo to u stanju us, us, da kažemo, i ako mislimo Allah, sve to što, što sam uradio, Allah mi postim, ne uplašite su i grijeha. I moli Allah, da prosti budi siguran da će Allah poprositi. Inša Allah, bih nila, pristupit ćemo u namaza. Ako ima neko potrebu da odnovi atest, neke iskoristiti u jer namaz veće da će prijatno. A onda će u pristupit Bajram namaza. To je se od dva rekreata. Možda i nema potrebe da se priča o tome, ali ćemo. U svaki sučaj reći će se kajnjanje samo dvaku godini. Ova i kajnjanje se, kaj Bajram namaz sastoji iz vakjata, tako dva rek'ata. I sve se plañjamo tako da dakle, ako mam pogrešili što tu riješ, nemate izbora. O, na prvom rek'atu kada se donese prvi tekbir, tada se ispitate bili glave po nama samo da se proči subhanak. i prije Fatihe, imam će čedomie pri tekbira, podižući ruke nas trampušilu ili do ušiju, govori Allahu ekbar. <coughs> će što to mega sjediti, tako dakle, čirilko imam. A zatim teći mam naučiti Fatihu i odreći nešto iz korana, suru iz korana, zatim obaviti ruku i sečtu odnosno dvije sežde, vratiti na drugi rekliat, proći fatigu, proći nešto iz korana, odnosno suru, i zatim donije tri tekbira prije, prije rukua, dižući ruke, sramušiju, a četvrti tekbir će biti podlazak na ruku, reklanit ćemo namaz, kada imam predat salam, učite svih tekbira, nemoj samo naš pratno jezik, vi će učit. učit će tri tekbira i odrežajte se barinom svijetu hudba, posve, <coughs> bude se pruče priti bira. i dok imam, kada svi ljudi smimbere i šare, će se na glas učenje štri te se dola. i tako ćemo završiti in šala ovaj obred i reklanjanje bajnina na nas. Baraka l'afiha. Allah! Allah